You're at familia Kaixo Iñaki? Kaixo? Zena guz? Ondo, ondo Ara, zure familia? Bai, hau nire familia da Uf, Ze familia ondilean mm, ba, Bai, bai Aizu, nor dago zure aurrean? E, nire aurrean, ba, miren, miren nire arreba Aha, eta zenbat urte hitu zure arrebak? Sei urte, sei urte ditu. Ze polita, eh? Bai, oso polita. Eta nor dago Mirenen eskuinaldean? Ba, eskuinaldean Oroitz dago, Oroitz e, nire anaia. Aha. Eta zenbat urte ditu? Ba, 3 urte. Eta Oroitzen aurrean nor dago? Beno, Oroitz eta Mirenen aurrean. Ba, Julen, Julen nira itona. Eta zure itona Julenek zenbat e, urte ditu? Eh, 72 urte. Zarrada, eh? Beno, bai, baina ongi kontserbatua. batua? Hori bai, hori bai. Aizu, eta nore dago zure ezkerraldean? E, amona amaritxu. Aha, eta ze maturte itxu zure amonak? Ba, irurogeita amar, ba, irurogeita urte. Irurogeita amar, eh? Ba, haure, bueno, zarra da. <güls> Beno, eta nore zure eskuinean? Ni eskuinean, e, ah, ize ba mirari, bai, izeba mirari da hori. Eta zure atzean, norrago. Batzean ba, osa ba Erramun nire izena ba Mirariren ba senarra. Ajja. Ordua Mirari eta Erramun senarremasteagia. Oixo. Mhm. Mm Tanonguak dira? Ba lesakakoak. Ajja. Eta lesakan bizi dira? Ez eh, leitzan bizi dira. Mhm. Mm Aizu, eta zure ama Maritsuren ezkerraldean nor dago? Nire ama antxoni. Antxoni zure ama eh? Mhm. Mm -mm. Osa polita ta gaztea zure ama. Bai, bai, bai, gaztea da, bai Eta zure amaren aurrean nor dago? Nire eta, Mikel Aha, Antsoni Mikel zure gurasua edia mm -hmm. Eta non bizi dira zure gurasoak. Ba, leitzan, leitzan bizi dira Eta hangoak dira Aha Aizu inaki, eta nor dago zure izeba mirariren eskuinaldean? Eee, nire izeba agurtzan, eh? Aha Eta agurtzan eren aurrean? Nire osaba, Josu Josueta gurtzena zenar emazteak dira. Ah, bai. Eta nongoak dira? Ba, Aresokoak. Areso? Non dago Areso? Leitza ondoan mugan, iaia. Ia. Mm -hmm. Ba, oso familia handia duzu eh, Iñaki? Bai, bai, neiko handia, ba... bai. Bene Iñaki, Manua, ba agur. Bale, agur.